Pani dobrodošli još jednu emisiju o silnom društvu Sektor 3. Danas ćemo imati dvije teme, dva gosta. Prvi je Denis Frančišković iz Eko Pana koji će pričati o tematskim vječima koja su sklopi projekta upravljanja zaštita Karlovačkih rijeka nastavlja i ove godine. To javnoj raspravi koji je predstavljen projekt i nacar strategiju upravljanja zaštita Karlovačkih rijeka. A u drugom dijelu emisije će gostovati Marko Petnačić, voditelj novotvorenog županijskog infocentra koji se nalazi u već postojećem prostoru Centra za mlade u Grabri. Moj današnji gost je Denis Francišković iz Eko Pana. Protekli tjedan u Pano je bio evo u najmanju ruku zanimljiv. Uz medijski projekt pokrenut ove godine, organizirali ste prvu u ovom krugu javnu raspravu u kojoj je predstavljeni projekti NACR strategije upravljanja i zaštata Karlovačkih rijeka. Kako ste zadovoljni odazivom građana i koje je ovo na raspravi? Pa evo, ovo naš strategije izrađeno u onom grubom obliku koji je bio na javnom uvidu, znači dostupan na webu Ekopana turističke zajednice Grada karoca već više, gotovo, više od mjesec dana. E, zaprimili smo preko 200 komentara, što nam je s jedne strane drago. E, moram, mogu reći da su zapravo komentari većim dijelom od strane tijela javne vlasti, institucija. Bilo bi nam još e, draže da su Građani dali e, više svojih e, komentara tako da bi imali zapravo i mišljenje konkretno građana. S te strane premda su tijekom provođenja projekta u godinu dana građani imali više puta priliku na neki način izražiti svoje želje i stavove kao što su izrazli kroz anketu koja je bila u protekle godine obavljena. Što se tiče same javne rasprave, e, možemo reći opet da smo zadovoljni bilo je. Obzirom da je to zapravo prva javna rasprava koju je kopano organizirao. Bilo je dvadesetak prisutnih posjetitelja. Opet je većina bila iz predstavnika institucija, premda je bilo i građana. Vodila se poprilično kvalitetna rasprava i diskusija. Raspravljala se o znači samim projektima, samoj strategiji i smatramo da je ta javna rasprava definitivno doprinijela da taj dokument koji se naziva strategija, premda da možda po svojoj formi nije pravi strateški dokument, ali po svom sadržaju i promišljenju to sigurno je, će na kraju, nakon provedene javne rasprave, biti kvalitetno završeno. Koliko su mišljenja građana ugrađena uopće u ovu strategiju i jesli li prihvaćena? A obzirom da smo mi nositelj projekta, znači kao udruga civilnog društva i udruga koja se bavi zaštitom okoliša i prirode, naše težište je bilo da se zapravo akceptiraju sva mišljenja, prvenstveno, naših građana i njihova mišljenja i zahtjevi oko rijeka i kako ih oni vide i, i kako ih vide u budućnosti. Naravno, i neki od zahtjeva su u svakom slučaju, mi smo ih uvrstili, neki su možda u suprotnosti sa mišljenjima nekih tijela javne vlasti, ali u svakom slučaju naše težište će biti da se što više nekih promišljenja građana uvrste u tu strategiju, tako da su i sami projekti koji su unutra uvršteni u strategiju, ovi manji, govorimo o manji projektima koji će se relativno moći u kratkom roku realizirati, su zapravo izraz želje građana koji su oni izrazili kroz anketiranja. O čemu se pričalo konkretno na ovoj javnoj raspravi? obzirom da nas čeka nas još jedna 26. ožvika kako ćemo na kraju najaviti. Konkretno se pričalo o samoj usklađenosti tog dokumenta sa ostalim strateškim dokumentima, bilo da se radi na državnoj razini i na lokalnoj razini obzirom da zapravo na lokalnoj razini nemamo strateške dokumente koji su na snazi tako da nemamo ni razvojnu strategiju grada još koja se zapravo sada izrađuje i županijska strategija koja je Zapravo sa istekom ove godine će se morati i nova izrađivati. Naše težište je bilo da ovaj dokument mora prvenstveno biti usklađen obzirom da se radi o vodama, odnosno o rijekama, sa zakonom o vodama i europskim direktivama o vodama. To je znači naš bio imperativ usklađivanja tog dokumenta sa tim zapravo dokumentima, zakonima na državnoj razini i strategijama na državnoj razini. Mi smo zapravo upali tu jednu, rekao bi neku među, među fazu, gdje će se zapravo i na nove državnoj razini mnoge strategije morati mijenjati i tako da smo postavili prvenstvo na taj imperativ usklađivanja sa tim europskim direktivama, obzirom da je Hrvatska pristupila zapravo Pri, odnosno konkretno pristupit će Uniji 2013 tako da je težište usklađenosti na tom smjeru. Što se tiče ovih ostalih mjera, raspravljalo se naravno konkretno o predloženim projektima. Tu su sad bile naravno i rasprave o potencijalnim nositeljima, suradnicima na tim projektima, potencijalnim izvorima financiranja. Mi smo težište izvora financiranja uvijek pokušali identificirati izvan znači, gradskih i nekih županijskih proračuna kako bi se zapravo na što manje nije obteretio taj naš je ovako reko bi slab proračun, tako da će se s većinom tih projekti pokušati realizirati u partnerstvu sa razno raznim institucijama i udrugama putem europskih fondova gdje smatramo da postoji velika mogućnost za povlačenje sredstava. Možemo li izdvajati neke od budućih projekata. Prvenstveno cilj ovog znači dokumenta je uspostavljanja centra za vode pri panu u mi je nositelj bi trebao biti znači pan e, koji će zajedno u koordinaciji sa institucijama a prvenstveno sa gradom e, Hrvatske vode su isto pokazale načinu zainteresirano za tako nešto e, znači biti jedan centar Zapravo inf, e, prikupljanja informacija e, vezano za upravljanje gospodarenje vodama. Taj u projekt još naravno zahtijeva i svoju doradu odnosno konkretizaciju. Ali zapravo obzirom da je Karla zgrad na četiri rijeke. E, smatramo da je jedan takav centar u kalucu zasigurno ima mjesta i da on sigurno može zaživjeti da bi trebalo imati veliku vrijednost to kao drugo su neki ovako manji projekti bilo turistički bilo na neki drugi način znači to su onako iz, izra, izrada šetnice uz naše rijeke koje bi bile znači nek, na neki način sa interaktivnim nekim pločama znači da bi građanima se mogle te šetalice bitrale zapravo biti povezivati sve rijeke na jednom neprekinutom zapravo potezu i nizu gdje bi građani mogli obići naše rijeke i šetati i rekreirati se uz njih E, pristup invalidima njima obavezno mora biti tim šetnicama omogućen. Onda izrada i promicanje izrade e, tradicionalnog kupskog čamca, što smatramo da je moguće, e, obzirom da imamo jedinu srednju školsku ustanovu, Drvodensku šumarsku školu u Republici Hrvatskoj, pa ćemo nastojati i sa Hrvatskim šumama i, i tom školom, ispostaviti suradnju u tom smjeru. Idemo mi se raditi na ovu javnu raspravu. Šta će biti sa tim zaključcima ove javne rasprave? Pa Zaključić će se znači, obraditi, razmotriti. Naravno oni koji imaju svoje mjesto i koji su, koje smatramo da su zapravo vrijedni će se uvažiti i uvrstiti u samu strategiju. Naravno ne mogu svi zahtjevi biti uvaženi, to je nemoguće. Mislim da je najveća vrijednost zapravo ove javne rasprave i ovog ukupnog projekta je to što smo mi kao jedna nevladina mlala organizacija uspjeli na neki način potaknuti i javnost i institucije koje se bave upravljanjem e, rijekama ili koju svoju djelatnost vežu s vode i rijeke, potaknuti na razmišljanje o našim rijekama i vodi kao jedno visoko vrijednom resursu. Mislim da je to jedan pozitivan primjer. Uspjeli smo na neki način okupiti te, različite predstavnike za isti stol vodili kvalitetne rasprave i diskusije o tome i mislim da je to jedan zasigurno doprinos uh, o našem promišljanju i zapravo načinu na koji se treba promišljati o našim rijekama. Naravno to je jedan mali korak, ali jedan vrlo vrijedan korak koji u budućnosti treba nadograđivati konstantno na njemu raditi i nadamo se da će nekim akcijskim planom za provođenje ove reko bi strategije će se još više zapravo potaknuti ta rasprava o našim rekama, sve u cilju zaštite i očuvanja tog visokovrednog prirodnog dobra. Ok, imam sad jednu malu pauzu pa se onda vraćamo s drugom važnom stvari gdje ste svi protekli tijaki. Babilon, Babilon. Babilonia. Hoy es un buen día para quemar Babilonia. Hoy es un buen día para acabar con esa ascoría política para ser cosas hipócritas. ¡Pum! ¡Quita! Vais a aprender en nuestra hoguera melódica y ya. ahora escucha. Y únete a mi lucha, la unión hace la puerta ya que hace falta mucha. No se escucha sal ya de la ducha, que Babilona pierda y no achucha. Y ahora escucha, y únete a mi lucha. Falla bon gallardón, falla bona no ducha. No se sal ya de la ducha. No más cabrones llenando a nuestra costa sus luchas Falla Will Be Burn, Babilon Pipa al Mastulén. I and I have a message to send Wicked man will fall in a rate of judgment Bayak will be Baby Babylon people masculine I and I have a message to send Good morning, Polly, I Hoy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que tente, no te dejes engañar, pues el poder de pensar. Hoy estoy dentro de un huracán, un círculo vicioso donde todos están. Por más que lo intentes, no te dejes engañar, pues tienes el poder de pensar. Somos Babilonia, Babilonia, Somos Babilonia, Babilonia, Somos Babilonia, Babilonia. Y es que a veces lo viento y tengo delitos. Soy afortunado, vivo en el mundo rico. Y donde la tristeza es ciblada con perico y no apreciar lo ve, aunque te den los hocicos. Así que lo dicho, chicos. Hai suelto mucho bicho y de desamparados. Pues no están lleno los nichos. Así que los dicho sigo y suelto mucho hito y de desamparados están llenos los nitos también tiene derecho el que no tiene cita Ya llenaste el buce con un poquito de cita y Babilonia Somos Babilonia Babilonia Somos Babilonia Babilonia Somos Babilonia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 Babilonia, Somos Babilonia, Babilonia, Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Ay, somos Babilonia, Babilonia, Babilonia, Babilonia, somos Babilonia, Babilonia, Babilonia. Tierra va a faltar, falterar, pa tanto caído por estómago vacío y Babilonia, la quiera que demora el que no tiene puerta para ver manera de regido y Babilonia. I dalje smo sa današnjim gostom, Denisom Frančiškovićem iz Eko Pana, koji je protekli tjedan imao stvarno dosta posla, dosta su bili aktivni uz javnu raspravu koja je održana u Centru za mlade na gazi i medijske projekte. Još jedna važna stvar u kojoj su sudjelovali panoci bila je i performans ispred zgrade HEPA u Zagrebu gdje su s oslim ekološkim udrugama i zemlje usmjerili pažnju javnosti na izgradnju hidroelektrana s akumulacijama u krškom području. O čemu se tu radi, možeš malo pojasniti. Pa evo, tu se radi zapravo o jednoj kampanji kojom je želimo zapravo mi, e, udruge za zaštitu okoliša, poručiti vladi Republike Hrvatske da odustane od štetnih projekata e, izgradnje hidroelektrane Ombla i hidroelektrane Kosinj što smatramo da su prvenstveno visokorizični projekti sa više aspekata, znači sa aspekta zaštite prirode i okoliša i životinjskog i biljnog svijeta, a i prema svim podacima i stranim konzultatima, informacijama koje raspolažemo su projekti koji zasigurno nisu ekonomski isplativi i zapravo nemaju ekonomsku opravdanost. Ono zašto smo mi zapravo sudjelovali u tome, kao kompanije obzirom da smo nažalost svjedoci i primjera lošeg praksa u našoj županiji gdje je unatoč svim predviđanjima stručnjaka, znanstvene zajednice, ekoloških udruga, 2005. i 2006. godine, ipak HEP kao investitor i vlada Republike Hrvatske ušli u projekt izgradnje hidroelektrane lešće, gdje smo mi danas, nakon gotovo godinu dana probnog rada, svjedoci svih štetnih posljedice koje takav projekt nosi sa sobom. Nažalost, to se u, kod nas u našoj županiji nije spriječilo, e, trpi se e, ogromna šteta, e, bilo da se radi o izravnoj šteti znači ljudi koji neposredno žive u za samu rijeku, ali zapravo će se tek u narednim godinama, Vidjeti kolka je ta šteta za savjini životinski svijet na rijeci dobri. Mi iz Karlovca smo Karlške županije s obzirom na ta loša iskustva želimo ta iskustva prenijeti e, u ostalim zapravo u udrugama i, i ostaloj javnosti i Republici Hrvatske sa željom da se takvi štetni, još rizični e, projekti ne realiziraju znači e, u, u obliku hidroelektrane ombla u, u, u rijeci Dubrovačkoj i hidroelektrane Kosinj u Lici. Vaš najveći e, prigovori su e, da se izgradnjama e, hidroelektrana odnosno akumulacija ide temeljem zastarijelih i loših studija utjecaja na okoliš, napravljenih prije dvadesetak ili više godina. Čime se stvaraju trajne štete u prirodi, a evo šta je sada i situacija na rijeci Dobri i Veliki Troškovi. Kakva je situacija sa ove druge dvije elektrane? Situacija je vrlo slična kako se je i kod nas. Znači, radi se u studijama koje su zastarjele, koje ne obuhvaćaju istraživanja koja bi prema nekim modernim standardima i kriterijima se trebalo obuhvatiti. To je nažalost i kod nas sada priznato od svih onih nositelja koji su odgovorni za izgradnju hidroelektrane lešića, zapravo od svih predstavnika i institucija kao što su HEP, Hrvatske vode, Županije i Grada. Bez obzira na što je, to, na šta, je, što je upozoravano na to na vrijeme, Takav i sličan obrazac se ponavlja ili pokuša se ponoviti u ovim dva slučajeva. HEP želi kao investitor forsira izgradnju takvih neisplativih zapravo energetskih objekata. Jedna primjer je hidroelektrane lešće gdje je projekt od 60 miliona početnih eura narastao na 100 miliona eura, bez da se uračunava naknada za štetne posljedice koje će naravno još dodatno Povisiti tu cijenu, niko ne zna do koje će to granice ići, što će opet naravno na kraju platiti građani Republike Hrvatske. Mi smatramo da se ta količina energije e, može dobiti i iz, iz drugih izvora energije da se novci mogu puno racionalnije, transparentnije, odgovornije trošiti. Tako da, E, smatramo da apsolutno već kad je šteta počinjena u našoj županiji moramo učiniti i pomoći da se to više u našoj e, državi ne desi u drugim, na drugim mjestima. Ono što želim još reći na primjer za hidroelektran Ombla vrlo je to je jedan specifičan projekt gdje se akumulacija radi zapravo u podzemlju što gotovo da nema prakse u svijetu sa izgradnjom takvih hidroelektrana ona je vrlo rizična E, radi se o krškom terenu znači teren koji zapravo nije opće istražen, e, više od 99% tog terena potpuno nepoznato e, radi se, ko što znamo o područje, vrlo e, seizniloški aktivno akumulacija ako se radi u pozmalju, podzemlju povećavaju mogućnost potresa, postoji čitav niz, znači elemenata koji upućuju na to da je to jednostavno projekt koji je rizičan i neisplativan? E, na ovu temu e, gostovao si e, već evo, i u Hrvatskom radio Karlovcu e, zajedno e, sa predstavnicima grada Županije HEPA. E, iz HEPA e, se ne bi sigurno složili s tobom oko ove neisplativosti e, i oni je isticali su i, u emisiji Aktualnu 11. Da postoje i neki benefiti izgradnje ovakve elektrane pa se možemo malo sad da to samo prokomentirati Hep koji investitor po meni je to jedna institucija koja nažalost više teško da uživa ugled u među građanima obzirom i na sve protekle godine i svjedoci smo svih mogućih afera koje su se dešavale u toj instituciji. Nažalost. Oni pokušavaju te svoje projekte na neki način ekonomski opravditi, premda recimo evo kod hidroelektrane Ombla su konkretno njemački nezavisni konzultanti, još neke konzultanske tvrtke rekle da se taj projekt e, ekonomski nikako ne isplati, da bi se u roku, e, mogu konkretno u brojkama, znači da bi se u roku nekih 25 godina isplatilo tek otprilike oko 37% investicije pa onda možemo računati prilike za koliko bi ona postala isplativa s time da su to brojke koje ulaze u to da se ništa ne predviđeno desi što je gotovo nemoguće procijeniti da u jednom krškom području mi smatramo da tolika suma i tolika količina novaca je apsurdno trošiti i uništavati vodni resurs e, moguće ljudske živote i imovinu, e, a da se ta količina novaca jednostavno ne iskoristi ili u obnovu postojeće infrastrukture gdje HEP gubi zapravo u svojoj distribuciji gotovo 20% energije da se ne ulaže u što je gotovo nonses u jednu solarnu energiju, s obzirom da znamo kako je Hrvatska na kojem geografskom položaju i koliko sunčanih dana ima u, u našoj republici. E, to je zapravo jedna potpuno nova industrija koja je između ostalog bi otvorila i niz novih radnih mjesta za razliku od jedne hidroelektrane, recimo konkretno lešće, koja konkretno zapošljava dvoje ljudi. Na mi se pogoduje sa ovakvim strategijama, ako uopće postoje strategija oko izgradnje neisplativih objekata, dakle hidroelektrane ombla, lešće i kosinj u lici. To sad možemo nagađet, ali ja slobodno mogu reći da znači to su sve eh, zahvati koji obuhvaćaju velike i veli... količinu građevinskih radova. To je ogromna, znači, građevinska operativa koja se uključuje u to, tako da je sigurno jedan Građevinski aspekt, građevinski logij je taj koje mu to ide u korist. To je znači zapravo s te strane vrlo jasno u kome to ide konkretno u korist. Kada bi se išlo na izgradnju nekih solarnih sustava, opet postoji potreba za izgradnjom i za nabavom opreme tako da evo, ne bi ti strojevi te građevinske tvrtke stajale ne zapusle. Pa ne bi, prem da se ne radi o tih tako konkretnih razgove, ali bi se razvilo zapravo jedan potpuno novi vid industrije, znači, i, znači industrija proizvodnje takvih stvari, i puno e, kooperanata koji bi se vezlo puno stručnih znanja, znači to je zapravo jedan potpuno e, no, nov smjer e, industrijske proizvodnje koje u, sigurno u Hrvatskoj ima mjesta, ja bih rekao da osim solarnih panela, i, znači, odnosno iskorištene iskoristenje solarne, postoje i drugi obnovljivi izvori energije koji su kod nas neki način zapostavljeni to je upotreba e, snage vjetra e, to je znači biomasa koju mi e, obilujemo na neki način ako je na jedan e, održivi način koristimo možemo profitirati od toga, tako da postoje puno puno još e, geotermalna energija koja je kod nas relativno neiskorištena gotovo potpuno neiskorištena znači postoji e, puno smjerova i mjesta gdje se ta količina ogromna novaca može potrošiti, a bez da se zapravo uh, ulazi u određenu dozu rizika. Ok, mi ćemo u ovoj temi uh, sigurno još dosta pričati i ove godine, a nažalost i sljedećih godina. Koji su idući planovi ekoloških organizacija u Hrvatskoj po pitanju ih hidroelektrane Ombla i Kosinj, a i ove uh, na dobri uveš? Pa općenito na razini, znači nas i lokalno, a i na državnoj razini, mislim da će Hrvatska stvarno morati napraviti zaokret u energetskoj svojoj strategiji, znači morat će na državnoj razini strateški početi drugačije razmišljati i sami svi stručnjaci u Republici Hrvatskoj, znači prema postojećim dokumentima koji postoje, znači su utvrdili da postoji zapravo najide, idealne lokacije za, za iskorištavanje hidroenergije su zapravo u Republici Hrvatskoj iskoristene, znači nema velikih modu, mogućnosti za dobivanje energije iz hidropotencijala, postoje još e, mogućnosti izgradnje malih hidroelektrana a, koje zapravo ako su rađene po svim standardima ne moraju imati utjecaj veliki na okoliš ali zapravo i dobivanje količine energije iz takvih hidroelektrana je zanemarivo tako da će sigurno se voditi kampanja i dalje od strane udruga za zaštitu okoliša na držnoj razini da Hrvatska stvarno napravi zaokret u tom smislu i da jednostavno počinje strateški promišljati o svojim nacionalnim interesima a obzirom da je voda jedan prirodni resurs oko kojeg po našem mišljenju nema kompromisa i ne smije biti kompromisa i postajeće s godinama u budućnosti sve veći problem u svijetu da tu treba zauzeti jedan stvarno popriličan oštar stav i sačuvati taj prirodni resurs maksimalnom obliku kako bi i u mogućnosti i u budućnosti Hrvatska na temelju tog resursa mogla graditi svoj geopolitički položaj u svijetu. Puno ti hvala. Još ćemo se čuti idućih tjedana o projektima Ekopana i mreže ekoloških organizacija u Hrvatskoj. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima. Na Javna rasprava, kao što smo i govorili, održati će se u utorak 26. ožujka, s početkom u 18. sati u Centru za mlade na Gazije, biti će posvećena prezentaciji posljednjoj provjeri i finalnoj verzije nacrta strategije upravljanja i zaštite Karvlačkim rijekama. Javna rasprava je otvorena, svi zainteresirani su dobrodošli i mogu se uključiti u rad. I na Jackie Rebay yeah, yeah. Smoke the Wii, smoke the we smoke the we smoke the we smoke the we Smoke the caliwe, smoke the caliwe, don't smoke in the beach, but truth boy in the beach, Smoke the Ganja herb, smoke the ganja herb, don't smoke in the beach, but truth boy in the beach, smoke the caliwhead, smoke the caliwe, don't smoke in the beach, but truth boy in the beach, smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. No hay in Italia donde se pueda fumar. La ganja esta yarba de semilla natural. La la poli, no le importa que no hagas nada mal. Esta es la lei que tenés. Que respetar con todo valle bañador, fumo porro y el sol. Si en la playa del sol, tras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 Se vuelve que hago y pensar que en mi vida nadie he matado con cuatro juicios ya lo tengo arriesgado No fumar en la playa en este estado una de las cosas más natural fumar mirando al mar fumar mirando quieren quitar dime que hago de mal dime que hago de mal hey, no smoking the beach but true do in the beach smoke di kali weed smoke di kali weed no in the beach but true smoke in the beach smoke di ganja herb smoke di ganja herb no in the beach but true do in the beach smoke di kali weed smoke di kali don't no in the beach but true smoke in the beach smoke di ganja herb smoke di ganja herb Root boy in the beach, beach, beach smoke the caliwit, beach, beach root boy in the beach, beach, beach smoke the ganja herb, don't smoke in the beach, but root boy in the beach, smoke the caliwheet, smoke the caliwit, don't smoke in the beach, but root boy in the beach, smoke the ganja herb, smoke the ganja herb, don't smoke in the beach, but root by in the beach. Smoke Cali weed, smoke the Kali weed, don't smoke in the beach, but true smoke in the beach, smoke the ganja, herb, smoke the ganja. Hey, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Para toda la gente que como yo y yes, man Jackie Reba en todo el verano está ahí fumando porros en las playas así, ay Jackie Rivera, ay, ay, ay. ay. in the beach smoke di kaliwi yaman jacky reva bless up root boy yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We, Yamanđaki, Yamanđaki, yra. Yra. Moj drugi današnji gost je Marko Petančić, voditelj novo otvorenog županijskog infocentra koji se nalazi u prostoru centra za mlade u Grbriku. Dobar večer. Dobar večer. Kako je uopće došlo do ideje o otvaranju županijskog infocentra obzirom da već postoji i gradski infocentar? Pa da ja bi se prvo vratio možda tog prvog dijela o samom gradskog infocentru i rekao da je on otvoren kroz udru Carpe Diem još 2009. godine postavljena tu u centru za mlade u Grabriku u posto sastavu postoje infopult, računalni info centar, a u planu je još od tada bilo pokretanje jednog info web portala koji nažalost još nismo uspjeli do kraja ovaj, eh, odnosno nismo uspeli sredstva osigure do kraja njega te baze udrova koja već lagano se počela pokretat onda smo 2010. došli u kontakt sa regionalnim infocentrum za mlade umki iz Rijeke i tako je lagano da krenula ta ideja da, da se radi onda na, na županijskoj razini to je i dio koji pokriva nacionalni program djelovanja za mlade, da se trebaju otvare županijski infocentri. Na koji način se financira županijski infocentar? Za sada se financira, ne financira još. Ono, tu smo još i dalje u pregovorima, otvorili smo ga ovako više manje na volentarskoj bazi, a dalje ćemo savjeti kako će to sve funkcionirati. Znači koriste resurse gradskog? Za sada da. U gradskom programu stoji pokretanje infocentra i pokretanje dakle, informacijskog web portala, to se rekao da još uvijek je u planu. Da, to i dalje stoji u planu, ali ovaj centar ovdje smo otvorili i tu već sad već skoro dve godine informiramo mlade u različitim područjima, nekakav od glavnih tih područja je aktivno sudjelovanje mladih u društvu, dakle volontiranje, aktivizam i rad mladih, okrugle stolove radimo javne tribine i takve stvari. Druga grana je ta zapošljavanje i poduzetništvo mladih nadalje općenito informiranje i promicanje kulture mladih i zdravstvena zaštita i socijalna politika za mladim. Možemo li napraviti neku razliku informiranja županijskog i gradskog infocentara koja je otvorena od 2.9. -e, vezano za neki stupanj informiranja? Pa zapravo ne. mislim, Postojaće razlika, ono sad se širimo ne samo na grad Karlovac, nego na cijelu Županiju. Dakle, imat ćemo po svim gradovima Županije svaka dva tjedna po gradovima ovaj, tu info točku na koju će mladi moći direktno doći i prikupiti informacije Moram vratiti na taj info web portal koji ćemo definitivno raditi, ali i dalje smatramo da je, da je bolje i puno više informacija mladi dobe kad dođu na lice mjeste i kad mogu s nekim porazgovarati, nego samo što sami, što informacije tražiti, a što, što i mi već serviramo informacije, lipo mislim su kvalitetnije kad ih to da nekakva osoba. Na koji način planirate još info podršku organizacija mladih i za mlade u smislu ovog redovnog informiranja? Pa tu će biti sigurno nekakvi bilteni koje ćemo izdavati sa koje će se odnositi na šta se događa u gradu, odnosno dio se već i provodi kroz info Tu će se sad raditi nekakva nova mailing lista sa nekakvim otvorenim natječajima i sličnim stvarima koji su zanimljene mladima i ostale generalne informacije što se tiču mladih. A ostale informacije tipa aktivnog sudjelovanja u društvu, šta se tu konkretno misli? Pa najviše oko volonterizma i oko samo aktiviranja mladih da sami počnu raditi ono što žele, odnosno da se međusobno, kako bi se reklo, grupiraju i, i počnu ići ka svom cilju, odnosno svoje želje koje imaju. Koji tip informacija dobivaju, na koji način širite? Pa, mislim, obično je uh, ono što mladi najviše imaju problema s tim kad krenu negdje u realizaciju svoje ideje što im fale, samo znanje o tome, recimo, ako žele osnovati udrugu, kako to mogu, na koji način, koji su im glavni preduvjeti koji im trebaju. Tako da nije to, nikad to nije samo informacija kao tako im se daje, nego dijelovanje, dijelomično i savjetovanje njih u, u kreiranju tih stvari koje rade. To nije samo osnivanje udruge, kao se ima više nego dovoljna udruga. S druge strane, veći problem u pribavljanju sredstava za financiranje aktivnosti na koji način to radite. Pa radimo čisto kroz uh, uh, savjetovanje mladih o, o načinu kako napisati natječaj. odnosno taj jedan krug već PC je prošlo tu kroz naše ovaj, u našem prostoru, znači to je Project Cycling management, odnosno upravljanje projektnim ciklusima, baš za mlade nezaposlene, uh, imamo i dalje u planu još takvih sličnih aktivnosti. Na koji način udruge inicijative mladih i za mlade mogu obavještavati javnost po svojim aktivnostima koristeći i usluge infocentra? Pa za sada je to dosta ograničeno. Kao što opet ponavljam, nismo još uspili sva, sva sredstva dosta osna ove. Ovaj otvaranje tog web portala, ali kad to zaživi sa tom bazom udruga koja će biti dio toga svega, mislim da će to biti jako dobro mjesto za promicenje. Na otvorenju pomoćnica ministrice Ministarstva socijalne politike Mladih Maja Sporiš naglasila kako će ovo biti idealno mjesto za dobivanje dobre informacije, budući da one koje su dostupne na internetu često nisu potpunosti točne. Na koji način ćete vi dolaziti do informacija? Pa da, mladika dolazi direktno preko interneta sami do tih informacija, onda one mogu biti šarolikog e, rezultata, odnosno nisu uvijek sve te informacije točne. Mi ćemo više se e, bazirati na to da, si, da mi dobijamo direktne informacije od, e, od, od svih relevantnih dionika koji su nam tu u društvu, dakle od obiteljskog centra, od Karlo, grada Karlovca, Karlovatske županije, HZZ-a koji nam je isti partner, tako da ćemo imati točnije i relevantnije podatke nego što se mogu naći na internetu. Pa tko to širi krive informacije na internetu? Ne znam. Nekom kom je u interesu, a sad tko ne znam. Kako ćete se uključiti u kampanju koja je pokrenula Europska agencija za informiranje i sudjelovanje mladih u suradnji zvijećem Europe, informacija upravo sad, mladi pitaju? Pa u kampanju ćemo se uključiti na tri načina. Prvo je što ćemo sudjelovati na svečanoj konferenciji koja će se održati u Zagrebu u 17. četvrtog. Nadalje idemo na sudjelovanje na zajedničkim događanjima u svim državama, članicama Vijećima Evrope. I onda zadnje način na sudjelovanje na fotonatičuju koji je objavljena temu Mladi pitaju. I tu pozivam sve mlade koji su zainteresirani sa nejakom fotografijom, nećim sličnom da nam se jave, da dobe točna uputstva. Pa nadamo se i nekakvom većem rezultatu po tom pitanju. A na koji način danas mladi u Karolcu, odnosno Karolački župani, mogu doći do odgovora na pitanja vezana za otvorene natječaje, raspoložive edukacije, događanja, stipendije, mobilnost mladih, neformalnoj edukacije. Pa većinu tih podataka najlakše je da dođe ovdje do samog centra za mlade i da se tu ili, ili sa mnom kao voditeljem porazgovarili s nekom od naših volontera, jer mi većinu tih informacija imamo na jednom mjestu. Znači da vas kontaktiraju direktno? Da, da slobodno nas kontaktiraju ili nek dođu ovdje ili nek putem maila, Facebooka ili bilo čega sličnoga tu smo da, da odgovorim. Telefon je 422 347, moj mobil je 091 422 Imail adresa adres je marko.czm-gabrik.hr i web stranica koja je dalje za sad samo centar za mlade, ali tamo ima dio informacija koje mogu naći je czm-gabrik.hr. Namjerujem da ćemo se još čuti sljedećih mjeseci vezano za djelovanje radi infocentra. Marko, puno ti hvala na mojim... Hvala tebi. Cenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje. Ibit će u utorka u 20 sati ili na internetsk stranicama domaći.hr, planetmagazin.net ili stanica mir.org. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja.